eight ounces Som l'Àrec, l'Udiol Jiménez i, i jo el Renan, de la classe dels diables P4. Avui les pladarem, de nostres caixils sí, taules. Es va explicar a les caracoles guides que allà al fons del mar es fiquen els Fitans. També van fer una carta als reis del Paral Togel. A volteu sóc molt magos. Aquest curs no vam poder anar al Museu Blau, però van anar a una granja on vam explicar com menyen les serp. I van sentir el soroll d'animals. Hem après que les arbres venien per les arbres i les fulles. Gràcies al sol, a l'aigua, a dir, oxi de carboni. El sang migalat, la clorofila. A la torsió vam observar i pintem moltes fulles. També hem fet i pintat unes titelles molt xulos. L'altre dia un dinosaure de joguina el va aportar un mapa d'un traçó i hem anat a buscar. Era un ous de dinosaure. Durant tot el curs hem explicat més contes. Aneu-vos cada dilluns contes explica un i una tarda va venir la nara de la Nora i les dues el van explicar un conte molt bacó també els agrada cantar cançons És ser un senyor molt simpàtic es va venir a cantar explicar contes una tarda la germana de l'Unai, la seva mestra i l'Unai van venir a tocar el violí. A la classe tenim un formiguer. Hem pogut veure com enforminaven l'arena molt grossa. La formiga té cinc potes, cinc ulls i dues antennes. També hem vist una lletra d'al·laboració. Les paraules poden dir coses diferents, com oveja i abeja. El Víctor, més tard en l'escola, ens han ensenyat a fer tombarelles. Calentament pulsar-te com una granota, acercar el càlcul, pujar bé el cap i al davant. Ara estem aprenent coses d'estrenes. I un matí, posar-los oh, a jugar a que els bebis seran bé, però simbòlics. Ves, fins aquí, he provat l'avui. Bon estiu A tu Sí, bon estil.